Biografii Memorii Jurnalul Fericirii De Nicolae Steinhardt Prezintă părintele profesor Constantin Galeriu L-am cunoscut pe Nicolae Steinhardt prin anii 70, un prieten din Ploiești Aurel Broșteanu critic de artă magistrat ca pregătire dar înclinat spre artă făcuse parte din colaboratorii gândirii M-au condus la București, în casa lui Ștefan Nenicescu, strada Maria Rosetti, numărul 8. Ne adunam acolo împreună cu Octavonicescu, Nicescu, Dinu Pilav, Edgar Papu, Aurel Broșteanu, care l-am evocat. Nu pot omite în acel grup pe tânărul matematician, marinescu îl cheama, Fidel ucenic lui Ștefan Nenițescu, și, de asemenea Monica Pilat, fiica lui Dinu Pilat și soțul ei și Nicu hart Dacă noi ceilalți eram aproape de patul lui Ștefan Nenițescu, el, fostul profesor de estetică, stanițel întins pe pat, Suferind, Steinhardt era retras în fundul camerii, în spatele unui pian hodorocit. De-abia se lăsa întrezărită fața lui cu o smerenie și neîndrăznire de a se înfățișa în vreun fel oamenilor care dezvăluia chipul lăuntric. Și doar din vreme în vreme, printr-un cuvânt, făcea să iradieze o lumină tahinică și ea și lumina smerită după câteva timp, prin anii 73, venind în București, legătura prietenia noastră s-a statornicită venea la biserica Sfântul Silvestru, unde slujeam, era și un mai vechi, în grădina bisericii, odihnește preotul Gheorghii Georgescu Silvestru, care fusese profesor de religie la liceul unde învăța și Steinhardt și, deși evreu, rămânea la lecțiile de religie și la pomeni totdeauna, cu venerație pe profesorul de religie creștină, se înțelege. Legătura noastră sufletească însemna o comuniune spirituală și un angajament în slujire. Împreună am pregătit slujba de mormântare pentru Mircea Eliade, săvârșită paralel cu provodirea lui în Statele Unite și apoi celelalte parastase anuale, venea în București după ce se închinovease la Rohia și m-a solicitat să-i fiu un smerit duhovnic. Fața lui împărtășea. Din adânc o senenătate, o statornicie în liniște radiantă, am perceput la el împărtășirea acelei lumini de care s-a învrednicit Adam când a suflat Dumnezeu, suflarea de viață, din veșnicia Lui, experiența care a cunoscut-o El în închisoare, situații asemănătoare care le cunoșteam și eu, nu numai celula, uneori celula este mai generoasă, în timp ce câte o încăpire mai mare în care se înghesuiau zeci de sărmani întemnițați cu tinetă, cu insuportabile vulgarități în care făptura umană se degradează, uneori chiar mai jos decât sărmani. Tocmai în asemenea stări în care, repet, agresiunea mizeriei te la nivelul ultimei căderi, aproape de moarte, Dar nu are atunci în noi și patima și răul. Tocmai de acolo a de dincolo de el și de noi lumina veșnicii. Și a nezidită, și o lumină și vorbea de luminii și pe de la auzit pe care Moisi a auzit a ne zidit, a a ne ea se dezvăluie și în văz divin și în auz divin. Nicolae Steinhard s-a împărtășit de un asemenea dar și tocmai în locul, în mediul Cele mai, crunte mizerii, a Aurora, arbun bună a și a iubi pe Hristos, iată împărtășii te de lumina învierii Lui. Frate Virgile, din porunca în al sfinții sale arhiepiscopului Teofir Herineanu, și după îndemnul părintelui arhimandrit Serafim Man, duhovnicul meu, am schițat o scurtă autobiografie spre a fi păstrată... Spre a fi păstrată în arhiva mănăstirii Rohia, unde viețuiesc ca monah de șapte ani. Se împlinesc la 16 august. Vei primi și frăția ta... Câteva extrase din acest text îți voi trimite de asemenea câteva fragmente dintr-o narațiune intitulată Jurnalul Fericirii, în care am relatat pe larg și într-o formă literară aceleași evenimente. Fratele Nicolae Greu m-am împăcat cu regimul introdus în toamna anului 1947. Mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat destulă voință și destulă luciditate pentru a nu mă lăsa prins de ademenirile acestui nou regim. Purtarea majorității coreligionarilor mei m-a surprins și m-a supărat. Făceau jocul unui partid care de altfel avea să se descotorosească repede de ei. Am suferit alături de atâția alții, am fost dat afară din casă și barou și am dus-o foarte greu din punct de vedere material și sufletesc. Am fost și foarte bolnav vreme îndelungat. Din punct de vedere spiritual, lucrurile au evoluat în cu totul alt mod. Mă simțeam din ce în ce mai atras de creștinism cu o bună și binevoitoare prietenă, Viorica Constantinide, mergeam despre la diferite biserici, ea fiind o credincioasă fierbinte. Datorită unor oameni de mare cultură și intensă trăire creștină, Virgil Cândea și Paul Simionescu, m-am putut apropia de literatura patristică și de filozofia creștină. Progresam așadar pe amândouă planurile, teoretic, și practic. Eram, în realitate, apt pentru botez. Îmi lipseau numai curajul și hotărârea de a face pasul final. Și o văiam. Mi era rușine. Diavolul mă ispitea cu frica, smerenia, slăbiciunea. Mă păstrăm în starea aceea confuză dintre dorință și panică, prielnic, lenei și tergiversării. Mira și teamă. Mă știam foarte necurat. Domnul însă lucrează în chip și umblă pe căi misterioase. În 1959, grupul de prieteni în care aparțineam de câțiva ani a început să fie arestat. Primul dintre noi fiind filozoful Constantin Noica. Am fost chemat la securitate ultimul dintre toți. ...cerându-mi să fiu martor al acuzării. Bă, ai fost la masă aceea? Ai spart sau nu pahar? Hai răspund. Un pahar? N-am spart niciun pahar, nu țin minte. Sau totuși l-am spart? În august, de ziua ei și a mea. Țin și nu țin minte... Ce ar face dacă l-am spart sau nu? Are. Ce v-am spune stăruitor că are. Stăruitor, dar în surdină. Înțeleg prea bine că acum se ia hotărârea, că de aici se va declanșa totul. Și drăcovenia e că oricum aș suci o tot prins în cap ca la rămân. Ori pe calea adevărului. Ori pe alunecării, în ceața de șertăciunii, tot pierdut sunt. Tot va trebui să recunosc. Sunt pierdut? Ah, nu, umilința cedării e de la diavol. În jur nu-i ceață, în tine nu-i delir. Ești în plină realitate. Ce vezi e adevărat. Ce te lași prins de fantasmagorie. Ia, vinoță în fire. Da, e ea. Da, totul e adevărat Să fii calm și cinic și abil Repetă, abil da, Există, mai există o negândită a treia soluție Soluția a treia Nici nu recunosc că l-am spart Nici nu mă las prada amețelii Nici tu prostia fricii nici tu, vraja bui ci altceva. Minciună, minciună liniștită și pricepută, minciuna binecuvântată și optită de Hristos, minciuna nerușinată, domoală, cât mai iscusită. fecioro lui Neatache Vamesu, data la plecare, să nu fii jita fricos. Să nu mă faci de râs. Aici e scăldătoarea viteză. Te arunci, orba. Aici, acum. Aici te declar, băiete. Aici, pe loc. Alegi. Nu țin minte nimică. Nu, nu știu să fi spart vreun pahar. Nu l-am auzit pe comeseanul nostru spunând ceva dușmanos. Mă, ai fost la masacere. Și nu s-a discutat dușmanos? Da, la masă am fost. Era ziua mea și în ajuns fusese ziua ei. Dar nu s-a discutat dușmanos. Nu ți minte? Nu. Dar paharul ți minte că l-ai spart? Nu, nici. Bă, ție e prietenă. Uite-te la ea. Recunoști că ție e prietenă? Recunoște. Atunci, de ce ar spune că ai auzit ce n-ai auzit? Ce, nu cumva vrei să spui că minte? Nu știu, nu, nu, nu spun că minte. Nu... Spun că nu-mi reamintesc eu nimic. Dar valijoara asta, de ce ai adus-o? Aha, în vederea arestării. Ăsta e un gest provocator. Noi nu te-am chemat să te arestăm. Te-ai molipsit de fanatismul legionar. Fii pe pace. Plăcerea de a te aresta nu ți-o dăm. Degeaba vrei să ajunge rou. Ce legături infracționale ai avut cu Constantin Noica? Nu recunosc caracterul infracțional. Hai ce naiba zău așa. Nu se poate să nu înțelegi și cât ai fi de reacționar. Partizan al hitleriștilor și ucigașilor de evrei tot nu poți fi. Nu te poți face complici al unor asasini cu mâinile înroșite de sângele coreligionarilor tăi. Noi te-am chemat ca martor liber Să declar lucruri adevărate Să spui că în prezența ta S-au purtat discuții dușmănoase Și s-a complotat împotriva securității O rânduirii de stat Și că din slăbiciune te-ai lăsat și tu Antrenat în discuții și n-ai avut curajul Să înștiințeze autoritățile de îndată Dacă îți dai seama Regreți și subscri la cele de mai sus Declarația pe care ai dat-o Acum trei zile e total neconcludentă Pentru scopurile anchetei Ai avut un răgaz de trei zile pentru gândire. ți-ai băgat mințile în cap? Ai stat de vorbă cu bătrânul? Ce ți-a spus? Mi-a spus domnule anchetator să nu fiu jidan fricos și să nu-l fac de râs. Oi, oi, oi, ce ai mai venit acasă nenorocitule. Le-ai dat impresia că șovăi că poate să încapă și posibilitatea să strădezi prietenii. Hai, hai, du-te chiar acum! Gândește-te că dumneata ești bătrân. Vei rămâne singur și cu o pensie tare mică. Să, să nu te aștepți la nimeni nimănui și nici la vizite. Și apoi, mi-este frică. Și nu mi se cere la urma urmelor decât să declar adevărul. Și ce mai era de alt la vale? Perspectiva închisorii a suferinței și, pe deasupra, cu gândul la lenorocirile dumitare, mă, mă îngrozesc. E adevărat că vei avea zile foarte grele, dar nopțile le vei avea liniștite, vei dormi bine. Hai, catăți de treabă, hai, hai, hai, nu mai ezita, trebuie să faci închisoare. Mi se rupe și mie inima, dar n-ai încotro. De altfel, Chiar dacă apare acum ca martor al acuzării, nu fi proz după șase luni, tot te iai, e sigur. Ți-a spus să nu mă las să mor ca un câine? E bine, dacă e vorba așa, n-am să mor deloc. Te aștept. Și vezi să nu mă faci de râs. Să nu fi jidant fricos. Ticălosule, dă dai mă ah. Măi, dai mă tare, mă! Ah. Pramață! Ridică-te! Ah. Goliște buzunare pe masă, hai! Vitaminele? Carnetul? Batista? Dă-i-mă, dă-i-mă, dă mă, dă mă! Dă mă! Dă mă! de la pantalon! Hai să vezi tu, fanaticule! Dă-i-mă, dă-i! Cu doabă ce ești! dă -i! Hai, sus, sus! Acolo, în celula de la securitate, unde am stat cu Nene Petrașcu, nepotul de frate al pictorului Petrașcu, mi-a fost dat să cunosc și nefericirea cea mai atroce. Genunea era lângă mine, mișunând ca în povestea lui Pou, de șerpi, șopolani, apă puturoasă, întuneric și viermi. Atunci am cunoscut groaza față către față. Am știut ce este zidul lui Sart, întunericul, de râderea, Va să zic că nu scăpazem, capul face, capul trage, prins în cuptor înăuntru, ce ai vrut băiete ai avut în mocirile. și de ieri nimic și groapa, genunea, tot acolo, răbdurie și atunci M-am aruncat în apa neștiută fără a fi învățat să not și cu ochii închiși. În cuptorul încins, crezând numai pe jumătate, ori pe sfertor și mai puțin, aproape deloc, dar atât de nenorocit, încât nenorocirea însă și substituindu-se credinței, m-am încredințat. Fără de rușine. Nu mi-a fost rușine, să mă rog. Poate că de aceea am și fost ascultat. Domnule Petrașcu, tocmai mi s-a adus la cunoștință condamnarea. 12 ani și muncă silnică. Nu e deloc probabil să pot rezista până la capăt. Nu vreau să mor nebotezat. Dumitele pot să spun. Eu mai veche... Visarea mea O tendință a ajuns acum Dorință stăruitoare Nu mai am răbdare Aș vrea Să mă botez Dar cum? Cum? Se vezi că nu o să o pot face Acum nu veți fi ținut mult la securitate Și veți găsi fără îndoială în închisoare Un preot care să se îmboiască A vă boteza Clandestin se înțelege, dar valabil Toate camerele din pușcării sunt pline de clerici de tot felul Numai că sunt în general temători Fapta e foarte gravă Minunile există Dumnezeu lucrează mereu Prevestirile lui Nene Petrașcu se împlinesc. În prima celulă în care am intrat la Jilava, camera 18 de pe secția a doua, primul om care mi-a vorbit a fost un eromonach Basaraben, Mina Dobzeu. Abia apuc să-i spun că sunt ovrei și că doresc să mă boteza, că se și arătă de acord. Părintele, Mina mi-a impus numai câteva lecții de catehizare și... Le facem șezând pe marginea unui pad de fier, cu spatele spre ușă, unul lângă altul, vorbind în șoaptă. Sunt în firește amândoi în uniformă de pușcăriași, bocanci fără șireturi, zeghe vărgată și georsită, bonețică pe cap. Vestonul nu are nasturi, pantalonii prea scurți stau să cadă, de altfel totul aici, la jilava, are cel mai violent aspect de pușcărie, de pârnaie, nu de temniță gravă. Clădirea e sinistră, dar interiorul celulei aduce iar Maroca, tablou de broigă, șagal, abalamuc, mărcuța. E o aglomerație de neconceput. Abia te poți mișca, legea e formidabilă, deși se vorbește numai în șoaptă, cel puțin teoretic. Coada tinete e neîntreruptă, circulă întrebările cele mai năstrușnice. Cum se spune cintezoi pe franțuzește? Prin ce pace s-a încheiat războiul de șapte ani? Bibete pe franțuzește nu mai știu. Prințele dumneavoastră, mai aduce aminte cum e pe franțuzește? care în numele celor trei parții, celor nouă muzee, celor trei grații, celor șapte înțelepți ai lumii, celor anice, șapte regi ai Romei, celor trei cu din Babilon, dar pe Siria. Cum îi chema pe frații Buzești, pe numele mic? A, cum se spune la motonemțește? Care e capitala suabie? Care sunt râurile din Eden? Dacă-s cum se spune pe franțește? Da, da. bături da. pe inglesește. Armalaj, arabă aglomerație crescândă. Noi deținuți nu încetează să intre pe ușă. Mai toată vremea nu e un strop de apă. Coz din ce în ce mai lungi. Suntem mai numeroși zi de zi și pe mai toți ne doare burta. Învălmășală, fring, răc, ale gardienilor, vizite inopinate ale locotenentului Ștefan jur de mama focului, se holbează, fioros Și ne amenință că ne sare în cap Se fac controle și cei găsiți cu șireturi la bocan și Sunt trimiși la neagra Nu-s gamele, nu-s linguri, nu-s paturi care au fost cele 12 munce ale lui Hercule? Cine a compus cruce albă de mesteacă? Unde este mormântat Alexandru cel Mare? Culie pe spune Nave. O oferească Dumnezeu, domnule, se spune Poahou Îmi pare lui Poahou e prază Fii serios, domnule, da. cum o să fie prază? așa plas. militar la Londra oh, D'aia știa englezește, d'aia Catehit, botezul hotărât pentru ziua de 15 Are loc așa cum stabilisem Părintele Mina alege momentul pe care îl socotește cel mai potrivit. La întoarcerea de la aer, când caraliei sunt mai ocupați, când agitația e maximă, eu unul nu voi ieși la plimbare. Lucru ușor, deoarece m-a și bocan cu o umflătură purulentă pe laba piciorului drept. Rămân, deci, singur vreun sfert de oră cât durează aerul și mă pot liniști, reculege nițelul. Când puhoiul de oameni se întoarce cu zgomot mare Ducând în rând de câte doi balia, ciubăru, tineta și un rezervor cu apă prindere Mina, fără a scoate mantaua Dă buzna la singura căniță din cameră o căniță roșie, cu smalțul sărit, și respingătoare Și o umple cu apă viermănoasă, proaspăt adusă în rezervor purtat de el și de un alt de Vin la patul meu și cei doi preoți greco-catolici, colegi de celulă și Nașu, Emanuel Vidrașcu, un coleg de lot, fost director de cabinet al mareșalului Antonescu. Doi dintre deținuți, complici, trec în drepturi vizetei, s-o astupe. La repezeală, dar cu acea iscusință preoțească, unde iuțeala nu strânjenește dicția deslușită, părintele Mina. Rostește cuvintele cease, Mă însemnă cu semnul crucii, Îmi toarnă pe cap și pe umer Tot conținutul căniței Și mă botează în numele Tatălui Și al Fiului și al Sfântului Duh. Despovedit m-am spovedit sumar, Botezul șterge toate păcatele. Mă nasc din nou, Din apă noasă Și din Duh rapid. Trecem apoi oarecum liniștiți, cum ușurați, hoțul neprins în fapt e om cinstit? La patul unuia din preoții greco-catolici și acolo recit crezul ortodox după cum fusese stabilit. Rennoiesc făgăduință de a nu uita că am fost botezat sub pecetea ecumenismului. Gata. Botezul, în asemenea împrejurări, e perfect valabil și fără cufundare și fără mirungere. Cine a fost creștinat De mic copil Nu are de unde să știe Și nu poate bănui Ce înseamnă putezul. Asupra mea Se zoresc gripe de gripă Tot mai dese asalturi Ale fericirii S-ar zice că de fiecare dată Asediatorii urcă mai sus Și l -o mai cu poftă Cu precizie Dar să zic că Este adevărat este adevărat că botezul este o sfântă taină, că există sfintele taine. Al minte, fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbracă, mă învinge, n-ar putea fi atât de neînchipuit de minunată și de plină. Liniște și o absolută nepăsare față de toate. Și o turceață În gură, în mine, în... în Mușchi Totodată O resemnare Senzația că aș putea face Orice Imboldul de a ierta pe oricine Un zâmbet Care se împrăștie Pretotindeni, nu localizat pe buzi Și un fel de strat De aer blând în jur O atmosferă asemănătoare cu cele din unele cărți ale copilăriei. Un simțământ de siguranță absolută, o contopire mescalinică în toate și o desăvârșită îndepărtare în senin. O mână care mi se întinde și o conivență cu înțelepciuni ghicite. Și noutatea Nou, sunt un om nou. De unde atâta prospețime și înnoire se adevărește Apocalipsa? Iată, noi le fac pe toate. Și de asemenea, Pavel, dacă este cineva în Hristos, este făptura nouă. Cele vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi. Noi, dar de negrăit După botez, ritmul intens al celulei 18 ne își facă imediat N-a vrut să mă asculte, Maneu, și cât l-am rugat e, Dacă ar fi vrut să mă asculte să la Budinca de griji? să-ți spun eu Cum se face budinca de griji Că vă că dumneata habar n-ai da, Dumneata, care zici că ai trăit Atâta la țară Ia să te vedem, goierule Deci, găina cotcodăcește Rața, mă, că e Gâsca, E Da curcanu Ce faci? A? Ce faci? <laughs> Bolborosește, domnule, bolborosește. Nu, nu, uite, Mai întâi că laptele trebuie neapărat fiert bine înainte Iar grișul se pune numai după În tabloul lui Marie, bunicul meu, colonelul Blarenberg E lângă domnitorul Carol Sunt amândoi călări în seara bătăliei de la Plevna Îl căuta cu disperare pe domnitor <coughs> Care pe i-a lăsat spada Și l-a primit atât de frumos Era un gastronom Masa nu a la tatăl La același restaurant Și fiecare fel Acolo unde se iau Căteam mai rafinat Lua oară, aperitivul la Rășnovanu Și Babes Peștele la Iordache Friptura la unchi Îmbuzești un Desertul la capșa Lotul noi, capilat cât sunt aici, nu ia aminte la tămălă și organizează câteva cercuri de cultură. Lecții de sanscrită predate de doctorul Sergio al George, de istoria artelor, Remus Niculescu, de spaniolă, Teodor Enescu, de biologie generală, doctorul Reileanu, de istoria culturii, Alexandru Paleologu, de tehnica agricolă. Iacov Noica, de filozofia dreptului, din Uraneti, deschid și eu un curs de engleză. Încă de mult, Marinica Popescu ne-a spus lui Sile Cătării și mie că are, perfect cu într-un colț de batistă, câteva fărâme de împărtășanie, date lui cu vreo trei ani în urmă de părintele Ion Iovan, Duhovnicul Vladimireștilor, am hotărât câtești trei, în lipsa unui preot în celulă, să ne grijim singuri. Vom ajuna sâmbăta și duminica dimineața și vom păstra câte ceva din mâncarea de sâmbătă, dacă se va putea. Sile, care a venit de curând în celulă de la bucătărie, unde a stat vreo câteva luni, are și dâns o punguliță de plastic și, întrânsa Câțiva biscuiți uscați și opt bucățele de zahăr. Marinica știe la perfecție toate rugăciunile împărtășaniei. Izbudim să punem deoparte toate felioarele de pâine Care în săptămâna aceea ni se dau sâmbătă, Ajunăm, ne rugăm, Duminică la prânz ne urcăm la etajul al patrulea Unde e patul lui Sile, Ne așezăm turcește, Marinică recită pendelete întregul și raga al rugăciunilor, apoi spunem fiecare, cred, Doamne, și mărturisesc. Și luați, mâncați. De pe podul palmei, cu grijă spălată, înghițim fiecare câte o furimitură de grijanie. Firimiturile sunt de necrezut, de mici, aproape invizibile. Apoi, Mâncăm cu mare poftă cartofii care în ziua aceea se nimesc ca fi fost, ca niciodată, curățați și oarecum fierți. Ronțăim biscuiții și zahărul. marinică rostește rugăciunile de mulțumire. După deșteptare, încercarea de a cânta în surdină Hristos a înviat, fusese brutal reprimată de gardie, Acum însă, la prânz, ne dau pace și, din câte un colț, de sus, de unde suntem cocoțați, Auzim, ca din văi, de colo, de dincolo, cât o îngânare de cântec, Și o reluăm și noi, și șotim! A fost ca niciodată. De mari, ca mare. De a fost ca niciodată. Celula 34 la Jilava e un fel de tunel întunecat și lung, cu numeroase și puternice elemente de coșmar. E o hrubă, e un canal, e un maț supământean rece și profund ostil. E o mină stearp, e un crater de vulcan stins, e o destul de izbutită imagine de iad decolorat. <fie> în locul acesta ireal de sinistru, avem să cunosc cele mai fericite zile din toată viața mea. Din prima zi, constat în toată cerula o sete grozavă de poezie, Învățarea pe din afara poeziilor este cea mai plăcută și mai neostoită distracție a vieții de închisoare. Fericiți cei ce știu poezii! De pretutindeni, tindeni, ca norii la munte, se iscă și se condensează în celula 34 atmosfera aceea inefabilă și fără seamăn pe care numai închisoarea o poate făuri. Ceva foarte apropiat de ce va fi fost curtea ducilor de Burgundia, ori a unei curd amur-provensală, ceva foarte asemănător cu Paradisul, ceva foarte japonez, cavaleresc, ceva ce ar fi nebunit pe Henri de Monterlan, pe Ernst Junger, pe Stefan Georg, pe malro, pe Chesterton, pe Solzhenitsyn, ceva alcătuit din curaj... Dragoste de paradox, încăpățânare, sfântă nebunie și voința de a transcede cu orice preț, mizerabila condiție umană. Și aici, la 34, mi se arată din nou ceea ce mă străfulgerase și la 18. Că minunea face parte din viața reală, că e o componentă a lumii. Minune este și felul cum ne purtăm unul cu altul, întrecându-ne în a ne ajuta, a ne vorbi delicat, a ne face viața cât mai plăcută unul altuia. O precheziție îmi confiscă singura sticluță unde împăstram lichidul negru, care, spre norocul meu, li se servește acum dimineața drept cafea în locul mai consistentului terci Deoarece nu mănânc nimic Din câte ni se dă Cafeaua îmi e o prețioasă rezervă Confiscarea sticluței Ia proporții de pierdere catastrofală Seara la ora stingerii nominală pentru că becurile nu încetează și răspândi puternica lumină Când dau pătura la o parte Găsesc de o sticlă mai mare decât cealaltă. Binefacerea e conformă cu cele mai stricte precepte cristice, fiindcă nu știu cine a pus sticla, nu pot întreba, nu pot afla. <fie> Drag, drumețul trece, împietrit, brag de durere, scânteiază în încăpăre, Brusc pe masă, pâine, vin. În camera 44 de la Gherla, Camera de infirmerie, Cunosc atmosfera exactă Opusă cerei din tunerul 34 de la Redui Jilava. Ura clocotește, pâra se simte la ea acasă, pisma și zavistia, aici și-au instalat jilțurile, dracii dânsuiesc, iar belzebub joacă tontorâiul capemosia lui Taicăsu. Pe cine se îpese? Urzici, cucută, matrăgună. În josirea semenului, este păcat împotriva Duhului Sfânt pentru că e despersonalizare. Obligându-l pe acuzat să recunoască, să-și denunțe prietenii, să-și ceară pedepsirea, să se murdărească și compromită, iremediabil, I se ia sufletul. Acesta e sensul expresiei asiatice, a pierde fața. Fața, chipul divin. Demonismul face și el progrese, doar nu o să stă el singur în afara evoluției. Înainte, victima era torturată și omorâtă. Acum Isea și Duhul să rămână spiritualicește jupuit de viu. Ca Peter șlemil fără umbră. Ia zimă. Sunt român? Sunt, domnule major. Cum adică, mă, nu ești jidan? Sângele meu e evreiesc, dar de gândit și de simțit gândesc și simt românești. Sunt sută în sute evreu și mie în sută român. Analizând cu Anatolie Hajibeca fenomenul românesc, ne oprim asupra novelei cărătorului și-a de bine cu drumul. Vezi, Anatolie... Aceasta este o bucată de mare însemnătate pentru tipologia românească și nemuritoare în literatura noastră, deoarece rămâne ca o fotografie. Mai bine zis, o radiografie a caracterului unui norod. Nuvela are unism caragelesc, dar e un caragelism din care s-a dus orice acid și orice venin. Acum cerul românesc e cu totul limpede. Straturile politicării superficiale au dispărut... Ambițiile deșarte, intrigile neastâmpărului, fie și în doze reduse, s-au topit. În novela Libretescu, voi nești seria matematică a însușirilor descrise de Caragiale, și-a atins limita și se integrează într-o sumă desăvârșită a seninătății nevinovate. Căci personajele din călătorului și de bine cu drumul sunt de o perceptibilă neîntinare. Foarte aproape de vârsta copilăriei, cele individuale sau comune, straturile mai adânci ale nuvelei lui Brătescu Voinești ne dezvăluie străfundurile unui lac de o mare limpezime. Ca și balada Mioriței, unde palpită aceeași putere de transfigurare. În baladă, transfigurarea situației tragice. În nuvelă, transfigurarea prin simpatie și prietenie a unor situații triviale și aceeași pace, principala moștenire lăsată oamenilor de mântuitor. Cum de m-a putut zări Hristos Dumnezeu? Am fost din ce în ce Atât de ascuns în mediocritate nemulțumită, în stupidă îngânfare, în rău niciodată privit din exterior, în glod, și apoi, cu timpul, în hazna. Cum de m-a văzut că și pe ticăloși, ca să-i deosebească, trebuie să se ridice și ei nițel dintre bălării. Cum de s-a miluit. Ori vede cumva și altfel, în altă perspectivă, cum și crucea în tabloul lui Dalii e văzută de altundeva, și atunci afundarea ștearsă în murdărie i se arată și ea tot în relief, tot ca o excrescență. Hristos... Nu s-a urcat întâmplător pe cruce Curajul îndurării unor suferințe cumplite A fost singura cale prin care a putut arăta Că s-a făcut om cu adevărat, în întregime Prin care și-a putut dovedi buna credință Nici inteligența, nici înțelepciunea, nici tămăduirile, nici învățătura Nici chiar bunătatea, ori mila, Nu ar fi fost probe serioase Singur Curajul în fața durerii și morții îi sta la îndemână. Bătaia, sângele, moartea, astea sunt dovezile care nu înșală, care nu pot fi măsluite, urâte, grosolane, mitocănești, simpliste. Poate, poate, dar categorice. Și având ceva din brutala vulgaritate și măreața sfruntare a faptului împlinit care îi rupe gura până și satanei. O fi hulă curată, dar am o teorie a mea după care Hristos nu ne apare din Evanghelii numai ca blând, bun, drept, fără de păcat, îndurător, puternic și așa mai departe. Din relatările Evangheliilor, fără excepție, ne apare și înzestrat cu toate însușirile minunate Ale unui gentleman și cavaler Mai întâi că stă la ușă și bate E discret Apoi care încredere în oameni Nu-i bănuitor ci încrederea e prima caritate a boierului și a cavalerului Bănuiala fiind din potrivă Trăsătura fundamentală a șmecherului E când gata să vină în ajutor atât. așteaptă Îi e milă Mai departe Hristos iartă ușor Și pe deplin La diavolul contabil Nu pe nici ștersătura cea mai mică Hristos Dintr-o dată șterge un întreg Registru de păcate Hristos boier Iartă totul A ști să ierți A ști să dăruiești A ști să uiți Hristos nu numai că iartă, dar și uită. Odată iertat, nu mai ești sluga păcatului și fiul de roabă. Ești liber și prieten al Domnului. Opera de două ori, înspăimântător de slab, Abia umblând, abia vorbind, Mai toată ziua culcat și acoperit cu pătura, Cufundat în rugăciuni, Părintele Haralambie Vasilache așteaptă moartea. Părintele Haralambie, ca unui sfânt, cute să îi împărtășesc, e primul. Cele două vise avute la Jilava cu un an și jumătate înainte, în celula 25. Odată mi s-a arătat în un vis mama, care mereu mergea la capra, la biserică. Și care vorbea atât de curat și de fermecător românește și, luându-mă de mână, m-a dus la un perete dintr-o casă a Domnului. Un perete uriaș, în întregime mezugrăbit cu figuri de sfinți și acoperit cu icoane. Mă ducea înspre chipurile pictate și înspre icoane și mă îndemna să le sărut. Al doilea vis... A fost mai cu tremurător. și zic vis pentru că nu îndrăznesc să-i spun altfel. Nu l văd pe Domnul Hristos întrupat, ci numai o lumină uriașă, albă și strălucitoare. Și mă simt nespus de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părțile. E o fericire totală și îl totul. Sunt scăldat în lumina orbitoare, plutesc în lumină, sunt în lumină și exult. Știu că va dura veșnic, că e un perpetum imobile. Eu sunt, îmi vorbește lumina, dar nu prin cuvinte, prin transmisiunea gândului. Eu sunt. Și înțeleg prin intelect și pe calea simțiri înțeleg că e domnul și că sunt în lăuntrul luminii taborului că nu numai o văd ce și viecu în mișcarea ei mai presus de orice sunt fericit fericit fericit sunt și pricep că sunt și mi și spun și lumina parcă e mai luminoasă decât lumina și parcă ea vorbește și îmi spune cine e. Visul, mi se pare, adora mult, mult de tot. Fericirea nu numai că durează în continuu, dar și crește mereu. Dacă răul n-are fund, apoi nici binele n-are plafon. Cercul de lumină se lățește din ce în ce, iar fericirea, după ce m-a învăruit sus. Deodată schimbă tactica, devine dură, se aruncă, se prevalește asupra mea, ca niște avalanșe care antigravitațional mă înalță. Apoi, iar procedează în alt fel, tuios, mă leagănă și, în cele din urmă, fără amenajamente, mă înlocuiește. Nu mai sunt. Pa sunt. Dar atât de puternic, încât nu mă recunosc. De atunci îmi este nespus de rușine, de prostii, de răutăți, de scrânăvii, de toane, de viclenii, rușine. Hristos ne dă libertatea, cum spune Evanghelia după Ioan, 8.32. Iar adevărul vă va face liberi și fericirea sub formă de rețetă practică de us cotidian. Cine își repete mereu maxima lui Kierkegaard, contrariul păcatului nu e virtutea, contrariul păcatului e libertatea. Și cine știe că libertatea este bunul suprem, înțelege ce poate însemna creștinismul. Creștinismul e dogmă, e mistică, e morală, e de toate, dar e în special un mod de a trăi și o soluție și e rețetă de fericire. Maica și spune că e supra deconectare, supra RSD, Pe lângă doctrina creștină, cerințele și rezultatele ei, toate stupefiantele și haluginogenele sunt leac băbesc, diluție, haneman, minimală, roabă neolitică. Nu există mai zguduitoare terapeutică, ne cere imposibilul și nici medicament mai eficace. Ne dă libertatea și fericirea fără a mai fi nevoie să trecem pe la traficanții de heroină. Creștinismul dă pace, liniște și odihnă dar nu de și monotone, ci pe calea aventurii celei mai temerare, a luptei neîncetate, acrobației celei mai riscante. Un trapez la mare înălțime și nici o plasă de desubt. Isihie egal fericire. Și nu numai în anumite locuri, la sfântul munte, pretutinde. O rețetă Universală. Sunt Sandu Lăzărescu. Îmi pare sincer rău că am fost legionar. Vă cer iertare. Voi fi foarte nesuferit să stați cu mine și atât de strânși unul într-altul. Nu vă e groază?" Nici n-a apucat să termine. Că plafonul dubei care ne duce de la Malmezon la Jilava s-a și deschis." S-a deschis și albastru cerului. Nu văd de ce împomeniți de iertare. Dacă e vorba așa, vă cer și eu iertare, pentru că sunt evreu și trebuie să stați lipit de mine. În ce privește vinovăția, vinovați suntem cu toții deopotrivă, la oaltă. Acum că ne-am cerut reciproc iertare, haide să ne împăcăm, să ne îmbrățișăm și să ne spunem pe nume. La lumina becului din carcera pe Roate, ne sărutăm și considerând ridicolul drept vorbă de șartă și simțământ inexistent, cunoaștem dintr-o dată și din berșug, sub cerul albastru, starea aceea de nespusă fericire față de care orice băutură, orice erotism, orice spectacol, orice mâncare, orice lectură, orice călătorie, orice examen luat, orice portofoliu ministerial, sunt nimica toată. Praf și cenușă, amăgire, gol, pustietate, Aramă sunătoare și chimval zângănitor, Stare ce urmează împlinirii unei acțiuni conforme cu prescripțiile divine. Valuri de bucurie se revarsă asupra noastră, Curg, ne inundă, ne covârșesc. Sandure, vezi tu pe buzele mele Zâmbetul pe care îl desrușesc eu pe buzele tale? Zâmbetul isihiei provenite din energiile necreate. Frate Virgil, devoțiunea mea particulară e crucea. Crucea este esența misiunii lui Hristos, a lui Mesia pe acest pământ. La cruce se referă Domnul ori de câte ori face aluzie la menirea lui la botezul cu care trebuie să se boteze, la paharul pe care trebuie să-l bea. Totul, în cuvintele, tăcerile și vestirile sale, duce spre punctul final al Golgotei. Crucea pentru creștin, și să nu pierd prilejul de a o repeta, orice om e creștin, Crucea, simbolul interferenței cerului cu pământul, al spiritului cu materia. Crucea, este tiparul care singurul ne îngăduie să înțelegem taina lumii și a vieții. E singura cheie de care dispunem. Vinovații nu sunt numai saluteii, fariseii și autoritățile romane, ci fiecare dintre noi. Rugăciunea din ziua de vineri spune Mărturisesc înaintea ta Într-o această zi a răstignirii tale, întru care ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre pe cruce, că Eu sunt Cel care Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe și cu fără de regile mele cele rele. Răstignirea nu e un fapt istoric petrecut acum două mii de ani. Ci un eveniment care se repetă de apururi și în fiecare ceas. Se repetă neîncetat, și dacă ochii noștri ar ști să vadă, ar putea oricând avea în față îngrozitorul spectacol, înzestrat cu perenitate și ubicuitate. Fie numele Domnului binecuvântat. Nicolae Steinhardt. Ați ascultat Jurnalul Fericirii de Nicolae Steinhardt. În distribuție Victor Rebenciuc Constantin Codrescu Constantin Dinulescu, Ion Pavlescu, Petre Lupu, Alexandru Binda, Boris Petrov, Valentin Teodosiu, Sorin Gheorghiu, asistența tehnică Robert Vasiliță, regia de studio Milica Crăiniceanu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Scenariul și regia artistică, Cezarina Udrescu. Realizator, Doina Pap. A evocat figura monahului de la Rohia, părintele profesor, Constantin Galeriu. Scenariul a fost elaborat după volumul Jurnalul Fericirii, apărut la editura Dacia.